Tündér Besorolása 2x-es osztály A tetszetős külsejű, de korlátozott értelmi képességű tündéreket a mágusok gyakran használják dekorációs célokra. A tündérek igen nagy népszerűségnek örvendenek a múglik körében, s a múgli gyermekmesék gyakori szereplői. Az úgynevezett tündérmesékben olyan fejlett egyéniséggel rendelkező szárnyas lényként ábrázolják őket, akik társalogni tudnak az emberekkel, bár stílusuk jobbára émeítően érzelgős, mi több, varázspálcájuk van. A múglik elképzelése szerint a tündérek virágsziromból, kivályt kalapos gombából és hasonló anyagokból készült házikókban laknak. Összességében meglehetős bizonyossággal állíthatjuk, hogy a mágikus bestiák közül a tündérnek van a legjobb múgli sajtója. Nagyságuk 2 és 12 cm között változik, testük az emberi test miniatűr mása, de a rovarokéhoz hasonló szárnyuk is van. A szárny alfajtól függően átlátszó vagy sokszínű lehet. Gyenge varázs a tündérek a rájuk leső ragadozók, például az augurán elriasztására használják. Veszekedős természetűek, de mivel végtelenül hiúak is, kezessé válnak, ha lehetőségük nyílik díszítő elemként működni. Emberi küllemük dacára nem tudnak beszélni, egymás között magas zümmögő hangokkal kommunikálnak. A tündér legfejebb ötven petét rak, azokat levelek alsó oldalára rögzíti. A petékből szimpompás hernyók kelnek ki, melyek hat-tíznapos korukban bebábozódnak, hogy egy hónap múltán kifejlett szárnyas egyetként szülessenek újjá.